Vazojm me leximin e librit më të vjetër, etikë e skuajës për xhamin, për xhamin ose për namaz. Autori Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Mbetën edhe dy paragrafe të vogla për çka do të bën me etikën ndaj Mushafit edhe ledzimit Kuranit. Kjo ishte fundi që ka folëm, dhe më thonë, në lidhje me mësimin edhe ledzimin e Kuranit. Edhe thash mbetën paragrafet vogla, në lidhje me këtë temë, pastaj me prap i këtë temës namazëve na file. Ka thonë këtu autori, rahim e Allah, wala e gjuzul il muh di thi mesul Mushaf domethan se ai që nuk ka avdes nuk lejohet me prej mushafin. Wëllu hamluhu be alaqatin au ilaqa au fi khurjin fihi mataun wa fi kammihi. Fat lejohet me bard n diçka domethan te lidhur si strajt ose ne nje po domethan valizhe ku ka tjera gjëra ose në mengën manganet, mengën e tij. A dhe fato walehu tasaffuhu bi udin wa nahwihi, a dhe lejohet me shfletu me një skop ose me diçka tjetër. Wa lahu masu tafsirin wa kutubin fiha quran, a dhe lejohet me prek librat të tafsirit ose libra tjerë që kanë që përmbajnë ajete të Kuranit. Ëh, do thotë ky është një nga dy mendimeve për atë se a lejohet me prek mushafin ku është shkruar Kurani, a lejohet me prek pa avdes ose jo. Njëherë për atë që është junub ose gruan menstruacionë ose lehoni nuk lejot me ledzu kuran, asë për mençë, asë për i mushafit. Kur, kurse, të më thënaj që nuk është në këtë gjendje, por është pavdes, atëherë ka disa djetarë që thonë se lejot me ledzu për mençë, por nuk lejot me, me prejkë mushafin. Kjo, thotë është që është jeshtë për cilën ka këndrështime mes djetarëve, Mirë po nuk ka dhe një argument direkt të drejt për drejt që thot se e, nuk lejohet me prejkë mushafin. Nuk ka, dëmë thënë, mushafi si mushaf, si një liber, është dëmë në kone e Bubekrit, radhjallahu anhu, dëmë thënë, dëmë thënë, mazbejkjes pëngamirit, sallallahu aleyhi vësallem. Mirë po edhe në kone pëngamirit, sallallahu aleyhi vësallem, sahabët e kanë shkrujtë Kurënin, kur është zbritë, ato ajete që janë zbrite, ose ato sure që janë zbrite, i kanë shkrujt në për fleta, ose në për e, e, plaka, dgurit, drunit, e, në për likura, kështu merad, edhe e, nuk ka dhe një argument që t'ju getë thampe nga meri sallallava së në sëm, se zgudzan me i prejka të, e, nëse janë pa avdes. Argumentet që ka i marrin janë, janë përgjithshme, Sigur përshemull ajeti që fletë për Koranin që është i shkrumë në Lohëll Mahfud, edhe thotë, la jemë suhu illa l-mutahharun, dhe më thëmë nuk e prekin atë, askus nuk e prekin përvecës e të pastërve. Edhe si pas e, një pjesë e të madhët djetarve të fësirit, aty bëhet fjallë për e, me lajket që janë të pastër, edhe vetëm ata e prekin edhe shikojnë e kështu me radhë prandaj ë nuk ka dë një argument drejtpërdrejt që e ndalon njeriu të pavdes me prek mushafin. Pastaj si thon disa dietar, ë leximi i Kuranit, fjalëve të Allahut, do thotë është më e shenjtë se sa prekja e fletëve ku janë shkruar fjalët e Allahut. Do thënë nëse dhe ju kanë pajtim se lejohet me lexu përmenc ather do të më çën kjo më parësorë që lejohet me frekeve mushafin wallahu a'lem në prej argumenteve që e kanë marr është thot e buva el radiyallahu anhu e ka dërgu shërbëtorën e tij ose robreshën e tij e cila ka qenë me menstruacion. E ka dërgu dherite e burezin, që t'ja si e dhe mos hafin, edhe i ka thonë që t'a darte në strides, të më thonë mos me prek direkt. E kjo ashtë një prej argumenteve, mirë po këtu bëtë fjalë për një grua që ka qenë menstruacionë, dhe gjendja saj është ndryshe prej nëse kishë qenë e pasë tërë, dhe më thënë, jashtë menstruacioneve, por pavdes, ose dhe një burë, dhe më thënë, nëse ashtë vetëm pavdes. Marekë më sërë, më të më të më. E kështu me rrë, dhe tëtë të nuk ka dhe një argument pra të prejrë, që thëtë se zë banë me prejkë musafin pavdes, vëllahu alëm. Për ndryshe Bukhariu, rahimehullah, shë Ka, në librin ti, e tij, domethënë sahinun e tij, ka një temë që quhet babu qira'ati rrejl fi hijr imraatin وهي حائض, domethënë temë që tregon argumente se lejohet burri të lexojë Kur'an nëse ka domethënë kokën preher te grua se cilaja është me menstruacione. Domethënë edhe për këtë ka argumente se lejohet, pra duet tjet ma parsona se prej ky moshafit tiete lejuar wallahu alam pastaj ka thon autori rahimahullah ve yajuzu lil muhdithi kitabatuhu min ghairi mas wa ve akhdhul ujrati ala nasxeh i domthan lejohet njeriu ta shkruj ta shkruaj kuranin pa e prekur domthan atje e ka shkruar edhe kjo në bas të asaj që e ka thonë maheret pra si është mëndimi autorit rahim Allah, thot, e Allah thotë se lejohet me shkrujt pra sepse në atë rast nuk e prejk direkt për për mes lapsit dhe thotë sigur me prejk me shkop ose me diskatin gjashme e, dhe me thonë se thotë që lejohet me shkrujt kuran mirë për mos me prejk atë që e ka shkru edhe kjo ta është në bazë të më, mëndimit që e ka pas e, Wallahu alim edhe thot Wa e ala gjithashtu lejohet me marë pag për shkrymin e kuranit dhe më tanë që se dikush punsohet në atë mënyr që e shkrymin kuranin lejohet me marë pag pra lejohet me marë për mundin kjo është në dryse prej ledzimit dhe thotë për Ledzimin e Koranit nuk lejohet më pagujt njeriu, sepse ledzimi i Koranit është i badet. E, pra, ajo është kryek putë vetëm i badet, nuk është diska tjetër. Kurse shkrimi me shkrujt, dhe thëtë në livër, është tjetër që është tjetër, sepse ajo është diska për me përfitu tjetër kush, më, për të apërdorat, për ledzim, e, pra, ka dalim aji që shkruun, si cëpahet, tash edhe në shtyp shkruunjat bashkohore, gjithashtu shkruhet kurani me dorë, dhe për, për atë pun, dhe mu thëna, ja është mund përpjekje, për, dhe, për të ofru diçka një prodhim, do thët, për atë lejohet mu pagujt, kurse për lecim të kuranit, për lecim të fjales Allahut, e, që është kërë e këputë vetëm i badet, nuk lejohet asësi marja e pagesës për ta. Përsta i ka thonë autori Rahimë Allah, wej e gjuzu kes <coughs> ju hu el harir, do thët lejohet, lejohet me vesh me mëndafsh. Tu më thanë me, me fut në strajtës mëndafsh, të mëndafshit, ose mi vesh koperdinat e kuronit me mëndafsh. Valla Yajuzu istidbaruhu aw maddu rijli ilayhi wa nahwi zalika mimma fihi tarku ta'zimi. The that nuk lejohet me me akthy spinen ose mistri kam drejtim te Kur'anit ose doje veper e ngjashme qi tregon mos madrim te Kur'anit. The me eba, me perdor per disa tjetër me mbi ta diçka ekso me rad nuk, le, nuk lejohet do thot sepse ajo është në një far mënyrë ë ose po shtrim në çmim ose është mos madrim, që e kemi obligim, do të thonë e kemi obligim ta madhrojmë Kur'anin edhe mushafin në përgjithësi ë dhe nuk është e lejuar të postrohet ose të nencohet në ndonjë far mënyrë. Pastaj thot wa yukrahu tahliyatuhu bi wahabin aw fidda e uh, u uh, kitab, uh, kitabet e u kitabet al-ashar e asma i suar e adedil ajad të të është me kru të zbukurohet ose të stoliset me ar ose argend edhe Ure... uh, është urryrë si të është jukrahu dhe më thënë është me kru po e urryr <stim Özkan> që të stoliset me ar ose argend edhe është urryrë të shkruhen në të dhe më thënë ato gjjuhan ushr do thotë që treguohet ë pjesë të Kuranit sikur rubr ose ushr ose kështu, do të thonë 1/10 ose 1/4 e kështu me radhë. Ato janë ose thot shehu emrat e sureve ose numrat numrat e ajeteve. Do thot sepse të gjitha këto nuk janë prej Kuranit edhe në Mushaf nuk lejohet shkruet asgje tjetër përvec sa asaj që është Kuran. Edhe këtë e kanë marë... Prandaj për që është jene Bismillahit, Bismillahir Rahmanir Rahim, që është në fillim të se cilës sura, kanë argumentu djetarë që ajo është ajet i Kuranit, kanë argumentu me atë që sahabët e kanë shkrujtë në Mushaf, dhe më thanë pasi e kanë shkrujtë, do të thotë se ajo është pjesë e Kuranit sepse ata kanë ë si më thën kanë provë vendim të prerë që mos të shkruajnë të asgjë përveçse fjalët e Kuranit, do të thon vetëm ajo që është Kuran. Prandaj në këtë e, kuptim i ka përmendë këtu Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah shkrimin e këtyre do të thotë që të shkruhet diçka tjetër, pra me rregull deri këtu ka çajë 10 ajete 1 katërta e këtu me radhë ka xhuzi e këtu me radhë por edhe emrat e sureve dhe numrat e ajeteve. Wa ghayr pastat wa ghayr dalik mimma lam yakun ala ahd as-sahabe. Ose çfarë do të thovë tjetër që nuk ka qenë kur në sahabeve. Pra këtë është me krukt shtohen sepse njerëzit do të mendojnë se janë pjesë e Kur'anit wa yahrumu an yuktaba alqur'anu aw shay'un fihi dhikrullah bighayri tahir. Domthan është haram, është ndaluar të shkruhet Kurani ose diçka tjetër që është dhikr ndaj Allahut të shkruhet me diçka të papastër. Me diçka të vletshur. Fa in kutiba bihi aw alayhi wajaba ghasluhu dhe më thëmë qëfëse është shkrujt kurani me diçka të fligjur ose në diçka të fligjur dhe të atëherë është obligim të lahet e, pra kërë e bëjnë në <coughs> disa kriminell qëshin për e mosbësimtarve në esenç nëse për e aty në qëka pretendojnë, dhe më thëmë për me arrit të disa shërbimet të shejtanëve për me arrit të të sihri e kështu me radhë e shkrujnë kuranin me papastërti ose e shkrujnë në papastërti dhe më thanë për ta poshtru nëse gjendet ditë shka tjilë është obligim të lahet wa imbeli e lë mushaf e winderas dufin Gjoh, gjithashtu nëse mushafi fletet dhe më thanë me shfletim e me ledzim fillojnë të holohen edhe të grisen Domthan me kalimin e kor, me përdorimin Mushafi fillon të harxohet, si më than. Pra edhe si libër, ndonjë fletë ideale kështu me rad, ather zgjidhja është që të varroset, domethënë të shtihet në dhë ose të digjet. Domthan për mos me mos më mbet gjurmë që mundet të nënçmohet në ndonjë mënyrë se mas një kohë, edhe në qëpëse fillojnë mi mungu flet, gjithashtu a i nuk është ma mushaf, sëpse e kalon a jetët, dhe të shë pime një faqe del në tjetër faqe, dikush që nuk e dhije, me ndonë se ajo është vazhdim i kuronit, mundet me dal pime një surë në një surë tjetër. Edhe në atë ras, duhet ajo që ka këmbet të digjet, ose të shtinë, të futet në dhej. Se të thët, li anna Othman, radhjallahu anhu, defenë al-mesahife, bejnë al-qabri vë al-mimber. Othmani, radhjallahu anhu, pasi ikan, te, e kanë kopjuë Kurënin, edhe ka dërgunë kryoqendrat e shtetit muslimanëven atëko, ka dërgunë nga një kopje, atëher e ka dërrosë Kurënin, dhe më thënë mushafët që qe kanë qenë mesin e sahabë dhe, i ka vorros në gjaminë e pengamerit sëllallahu a.s. të më thënë, mes mimberit edhe varit të pengamerit sëllallahu a.s. Kjo du tëtë qëka ka të bojnë e të qëka me Kuranin, pasi e përmendi namazin e teravive, autori Rahim e Allah, atërë hini në qështje që kanë të bojnë me leqimin e Kuranit, me mësimin përmëndshë, dhe tash vazhdojmë këtu në temën e nafileve në përgjithësi. Thët, vë të stëhabun në wafilu lë mutlaka, illa fi aukatin nahi. Dë thët, të regumë për ato sunetet e regullët atë namazëve, që kanë bojnë me farzët, me pes farzët gjatë ditës, pa arrasëm rapa, dhe me nafile të tjera të caktuara që janë, pasta i thotë në përgjithsi preferohen në filet, dhe më thotë në përgjithsi, jashtë këtyne, pra në filet të përgjith, përgjithshme, përveç në kohët e ndalesës. Dhe më thotë në vetëm ato kohë për cilat ka ndalesë në sunet, aty nuk bëhet në file e përgjithshme, pa sebebë, dhe thotë pa në një shkak, nuk bëhet në file në ato kohë, Kurse jashtë aty në kove, lejot në përgjithsi, më thënë nuk ka kufizim, edhe është e preferua. Për kote ndalesës, dhe të flasim ma vonë, insha Allah. Mirë po, kjo shka ka të baje me nafilet, dheri këtu. Pastaj thët, ua salatu lejli, moragë gëbun fiha, ua hje efdalu min salatin nëherë. Po ashtu, e, për namazin e natës ka nështë, nëzitje, pra në Koran e në sunet, edhe namazinatës është me i vlefshmë se namazit ditës. Gjithmon, për na file, pra. Ua ba'de nëmi, afdal, edhe pas gjumit, është me i vlefshme. Du më than, se namazinatës fillon prej e, namazit jacis, pasit më bërojë namazit jacis, edhe vazhdojnë dhe në në njës. Mirë po në qëfë se e ban, du më than, nëse masi jacis, Flën njeri ju edhe ngritja për namaz në fundë të natës është me, vlesh me, sesa, me fal masjaciz, sa e vleshme sësa me falë masjacisë dheri sa të vijë gjumi. Dë thëtë ka të bojë në dalimin në vlerë, nuk do më thënë se nuk vënë. Dhe mundet njeri ju edhe me njerët sëta falë e jacinë, me falë sëda me falë natën edhe fund me fal vitrin, edhe në fundë me falë vitrinë edhe më ra me fletë. Por me e vleshme është pas gjumitë thot se an-nasi'a ta la takunu illa ba'dahu sepse kjo fjala nasi'a që s'përmend në Kur'an in-nasi'a te layli ë pra e, kjo fjalë thot sheihu se nuk vlen për vetëse pas gjumit do të thonë ngritja për natën gjumë arade kjo nasi'a do thot se masi ka flet jo vetëm u ngrit me fal namaz po mu zgju për, për gjumin Për të falë, pra fal. kjo është ajo që është përmend në Kur'an. Thotë fe i dhe stej qava dhe kërë Allahe ta'ala, va kalle ma warad, dhe më thënë, kur të zgjohet prej gjumit, atëhere bënë vikrë, përmend Allahe ta'ala, edhe i thotë ato që kanarë në sunet, dhe më thënë, e, sitian për shembull ky dhikr la ilaha illa allah wahduhu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir alhamdulillah wa subhanallahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah praqios një prej dhikrit që bëhet pas xhimit për xhumit pastaj pas ti thot allahumma lfirli o al amfal ose bën dua përgjithësi të më thanë duaja i përgjigjet, nëse merë avdes edhe falet, namazit dhëti pranohet. Të më thanë, deri këtu është e transmituar, të më thanë, e transmituar në Bukhariu nga Ubadet ibn Samit. Pastaj ka përmen tjetër dhikër, që e banë përgjimit për, për, për prej gjumit, الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور لا اله الا الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك سبحانك استغفر استغفرك لذنبي واسالك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمه انك انت الوهاب اوقات ذكر يكا ترسمت këtë dhikrë ka transmetuar Abu Davudi rahimahullahu mirë pa thotë shehabadi në senedin e transmetimit. Pra në zinxhirin e transmetimit të tij është Abdullah ibnul Valid dhe ai është i dobët, do të thënë në transmetim. Pra ky si hadith nuk është po edhe vazhdon do të thënë dhikri edhe Mtei Do thot kjo nuk është sahi, kjo që i ka përmend këtu Shekë Muhammed Ibn Andrua, habi rahimehullah. Pra ndaj dhe nuk po e për këthejmë, dhe të mjafton me ditë se kjo nuk është e vërtetuar, pra në hadithë sahi. Pastaj, thot kër të ngrihet për të falë namaz, atëherë duhet në filim të namazit me ba istiftah, ba? duha e li istiftah, ose jo duha e ja filimit, te namazit, nëse e bën sikur namazet fars, si ato të vërtetuara, sikur subhanakallohumma ose të tjera, lejohet edhe ashtu. Mirpo, nëse e bën me diçka tjetër që është e vërtetuar apo stafat për namazin e natës, ajo është edhe më mirë. Siç është duaja ë këtë gjithashtu janë sahiha, ë duaja për fillimin e namazit të natës të thëtë ajo është istiftahi që bëjët masë të kbirit filastarë. Allahume, lëke lhamdu, anëte nuru sëmavati walë ardi wëmen fihin, vë Allah tëtë të konë e gjithë lafdija, të je drita qjejve dhe tokës dhe qëka kanë to, vë lëke lhamdu, anëte meliku sëmavati walë ardi wëmen fihin, të tëtë të konë lafdija, të je mbreti i qjejve dhe tokës dhe qëka kanë to, vë lëke lhamdu, anëte lhaqë, Dhe ty të takon lavdhia, tije i vërteti, vë wa waardu ke l'hak, edhe përëntimi të është i vërtet Vë kaullu ke l'hak, fjala jote është i vërtet Vë lika u ke l'hak, edhe takimi me ty është i vërtet Vë l'gjenne të haq, vë nëru haq, dhe më thënë gjenneti është i vërtet, edhe gjëhenemi është i vërtet Vë nëbijune haq, edhe për nga merët janë të vërtet Vë saa të haq, edhe dita i gjukimit është i vë Allahumme lëke aslemtu, o Allah ty të nënstrohem, o bike amëntu të ty të besoj, o alejke të wakëltu të ty mbështetem, o ilejke anëbtu edhe të ty kthehem, pra me teubem e pendim, o bike khasamtu edhe me ndihme në tënde, ose me ajetet e tua, polemiz, të thotë polemizoj me tjertë, pra thras në ajetet e tua dhe me ndihme në tënde, polemizoi vë i lejka hakemtu vetëm të ti gjukohem fëgfirli më qadëmtu vë më akkërtu pra mifal të gjitha mëkatët që i gambo ma heret edhe ato që do t'i bëj më von vë më asrërtu vë më ağlëntu edhe të gjitha ato që i gambo haptas edhe ato që i gambo fëshehtas vë më anëtë a'lamu bihi minni edhe ato mëkatët që ti i di më mirë se unë anëtë lë muqaddimu vë anëtë lë muë ak La ilahe illa ant Vela kuvete illa billah Dhe më than tije I parja dhe i fundit Ose Dhe më than si që kemi shpjegu të emrat e Allahut Nuk ka ta dhuruar të drejt përveç teje Edhe nuk ka ndim përveç se Me ty Vela kuvete illa bik Dhe më than nuk ka ndim përveç se prej teje Ose nuk ka fuqi përveç se me ndim më të anë Pashtu tjetër Dhe kërë që thuhet në fillimin e namazit të natës është Allahumma Rabba Jibril dhe Mikail dhe Israfil o Allah o Zoti i Jibrilit i Mikailit dhe Israfilit fatira semavati wel ard o krijuesi i qiellave dhe i tokës alim al ghaibi wel shahada o i gjithdijshëm për të fshehtëm dhe të dukshëm ente tahkum baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun tijukun masrobravet tu tu Për, ata, për të cilën ata kanë pasë mos marveshje, i hdini li me khtuli fefihimin el haqqi bi idhnik, u dhëzom në të drejten për të cilën njerëzit kanë mos marveshje, me lejen tane, i në këta hdime në të shë u i la selatim mustekim, ti e u dhëzom këtë duash në rrugën e drejt. Duhë të të këto janë dhe dy që transmitohen të Bukhari dhe Muslimi, e, që ashtë mirë të përdore në të namulëll, do të thonë namazin e natës. E namazin e natës është sunnet gjithashtu ta fillojë njeriu me 2 rekate të shkurtë, do të thonë e pramosmelet zusum gjatë në 2 rekatet e para, pastaj vazdon me atë që e ka zakon, do të thonë numrin e rekateve sa i fal, edhe është mirë me pas Një numër të caktum të cilin e vazhdojnë gjithmonë Pra nuk e le Edhe në qofë se ndë një her i hik Ndë një natë nuk i delgjumi Atë her atë e falë Pas i të më thanë pas në kone duhas Duk e jashtu edhe një rekatë për të po shift Se pengamiri sallallahu aleyhi ve sellem ka than Khairul A'mali Ose Ahabbul habbu, A'mali ndëllahi edu e muha, u e nkall dhe thot vepra ma e dashur të Allahu ashtë ajo që është e vazhdueshme, që nuk ndërpritet edhe nëse është pak e, pra njeri ju duhet me pas e, prej namazit natës një numër caktum të cilin nuk e lena së njëher edhe në qofse është shumë numëri vogël tu më thanë nëse është 2 ose 4 duhet duke ashtu edhe vitrin pra nuk duhet me lan nuk duhet me lanë krejtësisht, edhe nuk duhet me ngarëku vetë vetën që mas një kohë mu largu preasaj vepre pra marënësishme është që të vazhdojë mas të ndërpresë edhe nësë është pak pastaj thot autori rahimënullah wa ju stahabbu e një kule ndës sabahi wal mesai ma warad wa këdhalik ndën nëmi wal intibah wa dhukuli lmenzili wal khurugi minhu vë gajri dhalik dhe të është e pëllqyër që në mëngjesë dhe në bramje të i thot ato dhikre që janë përmend në sënët, pas të u edhe për para gjumit edhe pas zgjimit për gjumit, edhe kur hinë shpje dhe kur delë për e sajë, e kështu me radhë, dhe të të është me nëndësi që njeri u më stilare dhikret që i ka po për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, sëpse ato janë e, afrim të Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe janë brojtje prej shumë të këqijave të dunjas, sidomos prej dëmtimeve të shejtanit. Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, ku së thotë, subhanallahi vabihamdi hi njëshin herë, kur, të më thënë, mëngjesë edhe më bramje, ati nuk i, dë thotë aji, pra në ditën e gjykimit nuk ka prunë dikus vej për më të mirë se sa aji. <coughs> përveç dikuj që e ka thënë të njajtë nësikuraj ose më tejpër. Do thëtë një punë të shumë e ledë, subhanallahi wa bihamdihi, një që nëherë, në mëngjesë e në bramja. Do thëtë nuk ka vejpër matë mirë që mundet me arrit dikush, edhe që mundet me siel ditën e gjikimit. Po ashtu, ka thënë për nga meri sallallahu vallim sallam për duan që që vetë sejidullis të këthar, ose zëtëria e kërkimit të faljes këtë mënyrë më e mirë për kërkim të faljes, ashtu doaja që sepse ai të gjithë e dini, vetëm do ta përkthejmë shkurtimisht për përkujtim. Do thotë, kuptimi i asaj duaje është o Allah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar të drejtë për veçtejje. Tim ke kriju dhe unë vetëm ty të adhuroj. Unë i rri besës që ta kam dhënë ve premtimit sa të kem mundësi. Kërkojmë brojtjet e ti prej e, të këqijave që unë i kanë bërë, e pranoj zdo të mirë që ti ma ke dhëndë, më thënë pranoj se ajo është prej teje, edhe i pranoj të gjitha mëkatet që i kanë bërë, prandaj më falë mua, sëpse nuk i falë mëkatet asë kush përveç teje. Ka thënë për nga meri selim, se lëbaho në në selëm, kusë e thotë këtë mëngjes, duke qenë i bindur në ato fjalë që i thotë, edhe vdesat dit përpara se me ardhmë ndrëmja, ai do tjetë prej të jetë prej banorëve të xhenetit. Edhe kush e thotë në ndrëmje, duke qenë i bindur në atë fjalë që i thot, ë dhe i vjen vdekja përpara se dalë mëngjesi, atëherë ai është prej banorëve të xhenetit. Këtë e ka transmetuar Buhariu. Edhe përmendëm fillim aty për vikrë, për çean për dalje prej shtëpisë. Për rrugës për në gjami, në <coughs> më thënë fillim të librit, u përmënden ato. E tjera, më radhë, në më thënë, dhikre që duhet të imësoni prej librave ku flasin për dhikrin. <coughs> Pasta i thot autori, rahim e hulla, Vëtë të tawru, vëtë të tawru, fil bejti afdal. Në më thënë, falja e namazëve na filen shpi është me vlefshme wakavel israru bihi in kana mimma la tushra'u lahul jamaa'a edhe pa ashtu me lexo pa zan, domethënë ti mos dëgjohet, ajo është më e vlefshme përveç për namazet që janë që falen me xhamat. Për shembull namazet e taravive, qfalet me xhamat edhe aty është eh sunnet pra që të lexohet me zan, imam i lexon me zan. Përndryshe namazet tjera ose kur falesh vetë ather duhet me lezu pazan edhe me me pa sa më fsert ajo është për më të thënë më e sinqert edhe më të përkushtuar vetëm për Allahun subhanahu wa taala do të thënë, me qenë thënë sallem, më të thënë vetëm mestej edhe Allahut kafam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa sallu ayyuhannasu fi buyutikum do të thënë o njerëz faluni në shtëpitë tuaja fa inna, inna afdhal as-salati salatu al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba Namazit me i vlef shumë është namazit që e fal njeri unë shpi, përveç namazit dhe farz, <coughs> të cilat duhet me fal në gjami. Pas të e ka thonë, wala bësebit të tawu i gjemaaten, idha lem ju të tëkëdhë adeten. Lejohet, e, me namazin, thëmë, afile, lejohet me fal namazin, dhe një namaz në file, lejohet me fal me gjemat, por jo me ba të regull, jo me ba zakonë. Atë. Edhe ato kam, dëmë thënë qëfë se ndodhë Nëse burri qohet për me falë namaznate Edhe më vonë përshon qohen fmitë, ose gruja, kështu më radhë Dhe bashkan gjitën namaz, që ta falin bashkë Nuk ka ndë një penges Mirë po kjo, dëmë hëtë ndë një herë nëse ndodhë Për ndryshë e jo me banë si adet edhe me pa do të them me marrveshje për më fal Pashkarist se thot Anas ibn Malik radhiyallahu anhu sallaitu ana waytimun fi baytina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi um mus'lim khalfana thot u fala un edhe një yatim në spinën ton ehm pas pengamirit sallallahu alaihi wasallam Kërse unë musëlejmë <coughs> ishte pasë neshë Ndë <coughs> thët janë falë Janë cu e dhe ata Për me falë namaznatë e dhe janë falë me Pengamerin sallallahu aleyhi ve sellem Pashtu e dhe hadithi Abdullaj bin Abbasit Radiallahu anhume është ti njohur Që ju ka pashkan gjitë pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem Namaznatë Ku ka falë Pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem Nduk e i lezu Sura Gata, domethën surat tri surat e, gata, parat, e, thot, ështu, falies, na na më gatat para të Kur'anit. E ka thotë ve yustahabbu al-istighfaru bis-sahr wal-iktaru minhu. A është shumë e preferuar gjithashtu istigfari, kërkimi i faljes në kohën e syhurit, domethën përpara agimit të mëngjesit, ajo është pikrisht momentet e fundit të natës. Ajo është kohë hama e mirë për të lutë Allahumë së për falje Edhe duhet me kërkurë falje dhe shumë Dhe më thënë me me shtu istikëfarin atë pjesë Edhe dhe thëtë Uemën fatëhu të hëtë gjudhuhu qabahu qabla, vëh, qabla vëhri Edhe dikujt që jikë namazin atës Atë të bënë kaza thënë, për para e, drekës Para drekës ose an korne duhas wala yasihut tatawu min muttadir edhe nuk uh, lejo nuk uh, nuk është sakt, do të them na, namazin nafile shtrir për istighfarin përpara sabahut ashte uh, Allah subhanahu wa taala i ka përmendë prej cilësive të besimtarëve të mirë u el mustagëfirin e bil eshar thën, ka thonë edhe ata të cilët kërkojnë falje në kone sëfyrit thën, para sabahut pa është tu ka thonë u e bil eshari hum jes të gëfirun edhe në kone sëfyrit ata bënin istigfar kjo është prej cilësive të besimtarëve që i ka lëfdu Allahu subhanahu wa ta'ala Edhe, tha, si, si që tha edhe maherët, autori Rahimahullah, nëse i ikë dikuit namazin atës që je ka të zakonshme, atë e falë për para namazin drekës, du më thënë për para se djeli të mri në zënit. Edhe ajo është koha edhe duhasë, kurse për namazin e duhasë, inshalla në dersin e radhës.